Abril, dia 23 La fera és aquell drac brufec i orpellut que ens agorrala i es comet. Amb ulls esbatenats injectats de sang i rabió, fita la vida emboscat en el silenci i les ombres com una malestruca ternal. A tot estrop, el fum sulfurós i pudrit se li projecta pels nervis talment ment baf espès que ofèn i rom l'equilibri del posat arquetip universal del mitjancer, criatura de la fabulació, ambivalent i esotèrica, sempre secretament recreada, rèptil que s'arrossega per la greva i s'enfonsa en els cataus del sotaterra, en cems ocells s'emmovent i orànic que travessa fuent el cel vers el cènic. En la lluita entre l'oscur i la llum és en Jordi, cavaller per l'altruisme, i quan tot és perdut i és el moment postrer n'és l'únic heroi capaç de resistir i vèncer-lo. Esquerra primaverenca per oxir l'hivern i la mort del gesta. Empès per l'impuls de tot el cos, clava fins a l'empunyadura i furga amb fúria la ferida oberta. Atenuat en retirar l'espas que empoma, del trenc de la bèstia li salta borbullant un raig que li ensangona en el guantalet i la malla, i a l'obrir la mà, la sang és una rosa vermella. Passat de l'inicial horror, la mirada embuda en esguard llarg i beatífic. Miracle o encanteri, la transmutació sacramental és un homenatge a l'amor galant per la doncella, la verge pura que regala així l'amor primer d'exploració ritual per iniciar els recomans del cicle pagès, ja que la fera és la terra i és sertilizada per l'home. La fera és la dona i l'arma, la arada del llaurador. La carn i la tendresa són aliats en la llavor. El cavaller és el successor que consagra i l'amor és principi de tota vida que neix. Els poetes ho cantalen en llengua d'oc i el llibre en guany s'afegirà a la festa. Ramon